Тому їхала з твердим переконанням, щойно почую хоч одне криве слово, обов'язково виголошу фразу «Пішов ти, розвернусь і піду». Принижуватися я не збиралася, краще не виконати завдання редакції. Ось в такому бойовому настрої я і пройшла повз автоматників, що стояли по дорозі Держдуми. А потім все було, мов, у кіно. Мене звели до порожнього кабінету, відчинили якісь непомітні дверцята і запросили пройти далі, в потаємну кімнату. Там теж нікого не було, проте оператори налаштовували кінокамери. На моє запитання пояснили, що знімають усі зустрічі свого патрона на плівку – коли камери було налаштовано, вийшов сам. Попри моє суперупередження, я побачила досить втомлену життям і владою людину. Взявши диканьку, він зрадів і сказав, що українська горілка найкраща у світі. Контакт було налагоджено. Звісно, я не притримувалася тих запитань, які вигадала, адже все пішло трохи інакше. Чи є в житті речі, які ще здатні вас здивувати. Їх небагато, і вони насправді мізерні. Ви зараз самі здивуєтеся. Ну, наприклад, я б здивувався, якби якась дівчинка закохалася в мене і згодилася стати моєю подругою на кілька років. Але де таку шукати? Я ж не вийду зараз з дому і не піду вулицею, «Знайомитись». «Не можу ж я ось так пропонувати себе?» «Я мов у клітці, тут, на роботі, в машині, вдома. Тому такої можливості в мене немає. І не буде, нічого не поробиш». «У вас кілька вищих освіт, знання мов, написані книжки» коли ви зрозуміли, що для того, щоб виділитися, досягти якоїсь мети, треба себе зруйнувати і набути акторських, ліцедійських здібностей, епатажу всього того, чим ви різняєтесь нині. Чи це розробка ваших іміджмейкерів? Нічого навмисне не розробляв. Розумієте, на початку кар'єри до мене приходила купа журналістів, запевняли, що вони з серйозних видань. Я розслаблявся, намагався бути природнім, приймав усіх, бо треба було пробити свій шлях в інформаційному просторі. А потім ці видання виявлялися бульварними, складався певний імідж чи псевдообраз. Тепер я фільтрую своє спілкування – але маска залишилась. А в юності ви теж любили епотувати публіку? Ще як, мене тричі виключали зі школи. Я весь час чогось вимагав, воював, доводив, а людям це не подобається. Але ми ховали бійцівські якості. Я їх в собі з дитинства виховував, щоб потім нікого не боятися. Це було ще в Алма-Аті. Як я тужив за тими місцями, я ж там виріс і жив до 18 років. Там залишилася моя мама. Знаєте, чого мені зараз найбільше хочеться? Вийти в степ і лягти просто неба. І ні про що не думати. В трьох годинах від Алмати є така станція Отар, Куди ми з хлопцями виїжджали, їли там кавуни, яблука, сік тік по руках. Ця картина досі стоїть перед очима. Найбільше за все я тоді мріяв наїстися з шоколадних цукерок. Тепер маю і цукерки, і авто, і шампанське, і за кордон. Все це реалізоване. А от такого міцного родинного щастя, чи такої людини, яка б мене шалено і вірно любила, якого любив би я, у мене немає. А що у вас не так? Ну, от коли забрав маму зо за мати до себе, дружина не знайшла з неї спільної мови, мені було важко між ними розгриватися. Мама швидко тут померла. Цього я собі не можу пробачити, не можна старих з місця зривати. Мама прожила в Алма-Аті 45 років, у неї там були друзі. Я хотів зробити як краще, а вона померла. З сином я не часто бачусь, а онуки, хлопчики, близнюки ніколи не біжать на зустріч з криками «Дідусь приїхав», «А я б цього дуже хотів», – змахує сльозу. А взагалі ми закохуємося в 17 років і ніколи не думаємо, якою стане наша половина через 10-20 років. Певен, якби ми це знали, ніколи б не одружувалися. Якби вам довелося каятися, за що, в першу чергу, попросили вибачення перед Богом і людьми. А мені немає за що вибачатися. Я достатньо намучився в цьому житті, нікого не вбивав, не крав, не обманював. Великих помилок у мене не було, були незначні. Люди мене люблять за те, за що її ненавидять». За відвертість. За те, що завжди кажу те, що думаю. Які, на вашу думку, людські слабкості найнебезпечніші? Алкоголь, гроші, секс і наркотики, безперечно. Людина взагалі слабка. Все хоче спробувати. Це по-людськи зрозуміло. Але в усьому варто знати норму поженешся за великими грошима і все втратиш. Захочеш багато сексуальних зв'язків, а все виявиться одне й те саме. До речі, норму треба знати і в харчуванні. Їжа – то найбільший наркотик. Всі їдять, їдять, їдять. Погляньте, що робиться під час свят. А наслідки? і в планети мучиться від ожиріння. Людині потрібна радість. От вона тих радощів і шукає, а потім гине. Чи варто боятися смерті? Смерть полює на кожному кроці. Про неї краще не думати і не боятися. Це природній процес. Я вірю, що смерть це лише фізичне перетворення, а душа може жити, знайти спокій і затишок. Думки відійдуть і житимуть окремо. Мені шкода лише тих, хто гине, не пізнавши всіх благ життя. Я їх пізнав, можливий лише повтор, а це нудно. Коли бесіда закінчилася, Вольфович розпорядився, щоб мені принесли подарунки. Слуги заметушилися і почали щось запаковувати у два об'ємних пластикових пакети. У вагоні я зазирнула всередину і зрозуміла, що маю сувеніри від великого друга України, принаймні для пів Києва. Там була Відео, аудіодиски та касети під назвою «Співає Володимир Жириновський». На обкладинці він був дуже схожий на нашого співучого ректора Михайла Поплавського. Тільки замість костюма Бетмена на ньому був плащ Містера Ікс. Тепер, коли мені не вистачає гумору в нашому абсурдному житті, я вмикаю цю арію принца цирку. Живу без ласки, грусть свою затая, всегда быть в маске судьба моя. Той же день відбулася ще одна зустріч З такою ж одіозною особистістю – Едуардом Лимоновим. Але цього разу довелося йти не в таке презентабельне місце, як Держдума.